á bókarkápu stendur. Undur samleg inn sín Í ringadróttins sögu rifjast oft upp atbyldir frá löngu liðnum forndægrum hetjutímanum í hugarheimi Tolkiens. Til dæmis sagnir um Beren og Lúthien, Jarendil og Ljósatrén í Valínor. En Tolkien nægði ekki að skálda þessi minni inn í frásögnina eftir hendinni. Heldur var eins og hann sætti þau í fornarnsagnarsjóð líkt og handriðt Ísendingasagna. Nú er ljóst að hann var alla ævi, löngu áður en hann færði ringardróttin sögu í lettur, að byggja upp þennan hugmyndaheimsinn í miklu ítælæri og alhæfari mynd af personum og atbyrðum. Í bókinni um Silmerilin er fjallað um alla þessa fornu tilvist og undalegu örlög. Allt frá sköpun heimsins úr tónaflóði um uppbyggingu hinn að guðdumlegu varla og neðurrið mikraapsins melkórs. Morgots og Saurons um tilkomu álfa, manna og dverga smíði himilljósana og silmerilana eilíðar baráttu mirkuls og ljós um örlagabölvun þá sem fylgdi fjanóri höfingja nólda og ákomendum hans Þannig er bókinum silmerilin til þess fallin að vika og dýfka skilning okkar á allri atbyrðarás ringadóttinsau magna áhrifakraft og tilfinningu hennar Því er ráðlegt að lesa nú Silmarilinn og síðan ringa sögu aftur, til að öðlast algjörlega nýja einsýn í undursamlingan heim tólki ég hefðs.